Тут нема нічого дивного, говорив далі доктор. Вам треба бути здоровими тільки, гоніть від себе чорні думки, не тратьте віри й надії. Щастя, не паде в розчинений рот, як дозріла сливка, його треба добути. Кажу вам рішучо якщо до тижні температура усталиться, то дозволю вам стати. Панна Марія вже ходить. Нині виглядала так гарно, що я не сподівався. Розмовляла з нами досить довго і неповажні теми, себто говорила мало, але слухала уважно. А це також свідчить, що сили її поправилися. Вважайте ж, доброї вам ночі, пан Хмелинський. Хворий чув, як доктор по сходах ішов на долину. Не спішився, мабуть, дума від очі. Невже ж він догадується чогось? Зима кріпшала з дня на день. Впали великі сніги, а потім потиснули морози. Найстарші люди не тямали такої зими. Навіть солодка бабуся – ні. Солодка бабуся – це була найстарша людина на всьому округу. Солодка тому, бо вже нічого робити не могла, тільки цукор рубала. Вона ще покійного пана на руках носила. Вона вибавила христинцю. «Скільки вам літ?» – питали бабусю. А вона – або я відданиця, це, щоб мені літа рахувати. Не знала, навіть у метриках її імені не було, бо як родилася, то ще тоді людей в метрики не втягали, не було. Але ж бо раз зима, шепотіла бабуся, така зима була ще за великої війни, як Наполеон тікав. Ото що за чорт цей Наполеон, бабусе? Не чорт, а генерал. Він все був на полі та й на полі, тому й прозвали його Наполіон. Покійний наш пан, дідо-графині, ходили з ним на Москву. З відмороженими ногами вернули. Така зима була. А може і тепер яка війна випаде, що? Ні, тепер війни не буде, бо Наполіона нема. Тепер люди і без війни воюють. Не вміє народ по-божому жити, ой, не вміє. А на що показує така зима бабусю, як ви гадаєте? Або я знаю на що. Буде багато весіль. Дітей народиться багато, самі хлопці. Ого, як хлопці, то війна. Як підростуть, то може й будуть воювати, а тепер ні. І бабуся йшла до комірки рубати цукор. А в дворі вірили, що буде весілля. Чекали тільки, що якийсь панич до панночки приїде, якийсь великий панич, бо вона за кого будь не піде. Але панич не їхав. Графська палата робилася, як казковий двір. Грубий сніг прикрив парк, понасаджував деревам білі шапки, капелюхи, кучми, ковпаки на голови. Геть поприсипував і позарівнював стежки й стежички, котрим літом люди ходили. І тільки потім, що дими з коменів сивими стрічками до неба снувалися, видно було, що тут жили люди. А вночі по світлі, що було з вікон на білі сніги. Тільки дорогу від в'їздової брами до під'їзду промітовано щодень, бо приїздив доктор, а більше ніхто до палати не навідувався. Пани-сусіди трималися здалеку від графині. Про неї ходили найвсілякіші чутки, говорили, що вона покинула костел, а вписалася десь за границею довільно мулярської ложі, що вона дуже дивний якийсь заповіт зробила, а дехто натякав на те, що нібито вона давно за своїм доктором повінчалася, але теж десь за границею, щоби люди не знали. Як же пішла чутка про те, що панна Марія і Хмелинський занедужили одної днини при рятуванні села, то кругом як запалило. Хто видів, щоб двоє молодих людей якась хвороба як на команду напала? Це дурному казати. Топилися, нещаслива любов. І так далі. Їх витягнули і поклали до ліжок. То все поганий вплив доктора – він ліберал, масон, революціонер По цілім світі волочився А на старі літа до нашого берега причалив Щоб наших деморалізувати І цей Хмельницький теж якась непевна штука Хто чував, щоби молодий агроном, себтоофіціаліст Мешкав у палаті І щоби коло нього сама графиня ходила Вона сиділа при його постелі, подавала ліки Навіть, тут шепталося до уха Навіть сама компреси зміняла Уявіть собі компреси Згрішення росло Панночкам заборонювалося балакати на тую тему Ще на одне чекали В графських лісах зимою, коли Різдва, відбувалися великі лови Тривали вони кілька днів